ni la Edició de Núvol de Fum Programa número 28 Soc Jaume Monsant i estàs escoltant Ràdio Mollet al 96.3 de la FM també per internet o per la TDT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 El passat dia 1 de març es complien 40 anys de la publicació del Dark Side of the Moon de Pink Floyd i alhora eh, aquest any el net label Fonc eh, compleix 4 anys de vida. La forma de celebrar-ho doncs ha sigut publicant aquest disc tribut al gran disc de Pink Floyd, al Dark Side of the Moon, recreant-lo de començament a fi amb diversos artistes fent aquestes versions d'aquest magnífic disc de Pink Floyd. Skin radiofònic i Katarrajahatkes són els que els encarregats de fer aquesta versió que, que acabem d'escoltar de de Creed Geek in the Sky. Continuarem escoltant un parell de temes més d'aquest tribut, al Dark Side of the Moon, publicació número 104 del net label Fong. Acabarem amb la part final del disc, amb el Brain Damage i l'Eclipse. Així de sona aquest treball, aquest tribut al Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Continuarem ara escoltant el nou treball de Snowman Lost His Head, projecte musical del menorquí Alan Florid. Aquest és un nou disc, titulat Joy Ryoko Wo, i el publica Awebet Han en el seu segell habitual és un LP conceptual que ens parla d'un naufragi i d'una misteriosa illa on hi trobem una casa il·luminada. Escoltarem dues de les peces que formen part d'aquest nou disc de Snowman Loss His Head, del projecte d'Alan Florid i escoltarem les muntanyes tecnocràtiques i el far de l'altiplà submarí. al nou treball de Snowman Los His Head a Florid des de Menorca, amb aquest treball titulat eh, Joy Rioko Uo i publicat pel net label nord-americà Web at Hand Records. En els darrers programes hem presentat la nova publicació de Camomile Music, l'EP de versions d'Eric Satie de Transalp. Satie és un dels imprescindibles per entendre la música d'avui dia i nombrosos artistes han tocat i versionat les seves peces. De fet, tindríem per fer més d'un programa només en versions sota Creative Commons i avui el que farem és escoltar una altra d'aquestes versions de la primera gimnopèdia realitzada per Rob Allen amb el seu projecte Nicei 23 i publicada l'any 2010 pel Netlabel de Colònia Rex 72. més versions d'Eric Saty, que escoltem i que seguirem escoltant també en propers programes. Parlem ara de Pavilion 36 Recordings, net label francès, que funciona des de l'any 2007 i que compta amb una setantena de publicacions. És un segell dedicat a la música IDM, el Glitch, el Brickcore i tots aquests estils similars i que acaba d'editar la tercera recopilació d'una sèrie titulada Circuits imprimers de la qual escoltarem un parell de temes, començant per aquest que sona de l'ucranià Sifas Dias, titulat Transmit 49 i seguidament escoltarem RMNT dal artista dal artista francese Fedaden Electrònica minimalista, més rítmica, és la que trobem en aquesta tercera recopilació de Pavilion 36 Recordings, Circuits Imprimers, volum 3. Però tornem a l'ambient perquè fa algunes setmanes presentàvem també el disc titulat Korsakov, de Clayton Alpha. Recentment s'ha publicat la segona part d'aquest treball, Korsakov 2, seqüela que veu la llum també en el mateix segell, Silent Flow, a la seva referència número 50. La peça que escoltem porta el nom de Last Light of a Yusung Yu. fa des del seu treball Korsakov 2, editat per Silent Flow Records. I avui tancarem el programa amb la música de Juanjo Palacios i el seu nou treball, Ramblenya, que trobareu al catàleg d'Audio Talaya, és el seu nou llançament. Es tracta d'un projecte que pretén repassar a nivell sonor les pràctiques de creació amb ceràmica, pràctiques locals de la ciutat de Córdoba. Aquest projecte es desenvolupa durant el 2012 en motiu de la trobada de cultura contemporània Alfonso Ariza. I què trobem aquí, doncs? Com no podia ser d'una altra manera, venim de Juanjo Palacios, gravacions de camp realitzades a tallers de ceràmica i manipulades en les tres composicions que formen part d'aquest nou treball de Juanjo Palacios, Ramblenya. Escoltarem, per acabar el programa, la primera part, el primer tema, la primera peça, Da aquest nou treball de Juanjo Palacios, Rambleña, parte 1. Partem Ramblenya, aquest nou treball de l'historià Juanjo Palacios, editat pel netlabel Audio Talaia. Amb ell arribem a la fi del programa d'avui, programa número 28 de No de Fum. La competició d'aquest mateix programa la podreu escoltar aquí a Ràdio Mollet, dissabte a mitjanit. I ja sabeu que d'aquí una estona o demà tindreu disponible el podcast i el post corresponent al blog, a nuboldefum.blogspot.com, amb tots els enllaços corresponents per accedir a la música que hem escoltat. Recordar-vos que teniu a la vostra disposició la pàgina de Facebook del programa, facebook.com barra Núvol de i que allà també doncs, trobareu notícies i coses relacionades amb l'ambient i la música experimental i amb el net àudio. Nosaltres ens tornarem a retrobar la setmana que ve, dijous a les 10, aquí a Ràdio Mollet, a una nova edició de Núvol de fum.